A sok mindenkétséget kizáróan fokozta az érzékelést, mert ahogy kalimpáló szívvel elindultam Mr. Kettleveltől, hogy folytassam körutamat, az az érzésem támadt, mintha mindent először látnék. Napi munkám során mindig befogadtam az engem körülvevő szépséget, és Yorkshire ugyanazzal a csodálattal töltött el, mint amikor először láttam. De ezen a reggelen a völgyvidék varázsa erősebb volt, mint valaha. Szemem újra és újra elkalandozott a felfelé törő hegyoldalakon, a láb sárga füvétől elhódított zöld rétek hosszú kőfalai által kirajzolt mintázaton, majd feltekintettem a hegytetőre azzal az izgatott remegéssel, amely mindig elfogott ezen az elhagyatott vidéken. Nem tudtam ellenállni a kísértésnek, megálltam az útszélén, ahol nem volt kőkerítés, és Dinámmal, a kis bégüllel felkapaszkodtam a hívogató magaslatra. A hó az éjjel majdnem teljesen elolvadta, csak kis fehér ereket hagyott maga után a falak mögött, és úgy tűnt, mintha a föld és a serkenő növények minden illata átható édes hullámokban egyszerre szabadult volna ki rabságából a tavaszi napfénybe. A hegytetőre érve teljesen kifulladtam, és olyan mohón nyeltem a kristáltiszta levegőt, mintha sem telnék be vele. Emberi kézit nem a természethez, és én mérföldeken át sétáltam a kutyámmal a hanga, tőzegláp meg a fekete, fodrózó vízű mocsaras pocsolyák és az örökös szélben hajladozó kákacsomók között. Ahogy a felhők a szélhátán suhanva fölém repültek, árnyék és fincsikokat húzva a végtelen barnák és zöldek fölé, egyre növekvő lelkesedéssel töltött el a pusztatény, hogy ott lehetek York -sír tetején. Üres volt a táj, egy lélek sem mozdult. Némaság honolt, csupán egy madár kiáltott a távolban. Engem mégis megindított a magány, és bizsergető közelségben éreztem a világ összes teremtményét. Mint mindig, a magányos felföldek szirénéneke most is maradásra csábított, de a délelőtt fogyott, s nekem még több gazdaságot kellett meglátogatnom. Még akkor is megvoltam rendülve, amikor az utolsó vizitet követően Daro felé igyekeztem oda, ahol éltem. A völgyben lefelé jövett megpillantottam a kisváros össze-vissza háztetői fölé magasodó szögletes templomtornyot, és hamarosan áthajtottam a kikövezett piactéret, amely körül tarkálottak a 3000 lakost kiszolgáló üzletek, meg vendéglők, napernyői és cégtáblái. A tér túlsó végén befordultam a trendgét utcába, a rendelőnk felé, és felhajtottam a háromemeletes, emeletes, mós téglafalu, repkénnyelve futtatott elé, amely munkahelyem és egyben boldog honon volt, ahol feleségemmel, hellennel a gyermekeinket neveljük. Sohasem felejtem el a nevetéssel és vidámsággal teli hőskort, amikor társammal, Sigfried Frenonnal és utánozhatatlan fivérével Tristannal laktunk itt legénykorunkban. Időközben már mindketten megházasodtak, és a saját otthonukban éltek a családjukkal. Trisztán a mezőgazdasági minisztériumhoz került, de Siegfried még mindig a társam volt, és én már ezerszer adtam hálát az égnek, hogy a két testvér közeli jó barátom maradt. Tíz éves Jimmy fiam és hat éves Rozi lányom iskolában volt, és Siegfried épp akkor jött le a lépcsőn, zsebeibe ampullákat gyömöszölt. Hey, – Hey, James! – kiáltotta. Most vettem át egy üzenetet a számodra. Az egyik nagyra becsült kliensed volt, Mrs. Bertram. Kölyöknek szüksége van a szolgálataidra. Beszéd közben szélesen vigyorgott. Válaszkép én is bánatosan elmosőjöttem. Ó, oh, oh, remek, nem is gondoltál arra, hogy te magad menj, ugye? Nem, nem, barátom, a világért se fosztanálok meg ettől az örömtől. Vidáman intett egyet, és beszállt az autójába. Az órámra néztem. Ebédig volt még egy fél óra. Kölyökhöz gyalog is kényelmesen elérhettem. Fogtam a táskámat és elindultam. A sült hal és sült krumpli mennyei illata úszott a nyári levegőben, és hirtelen éjség tölt rám, amint a kirakatüvegen keresztül a fehérköpenyes alakokat néztem, akik merítőkanalokkal kiemelték a ropogósra pirított tőkehalat, és kitették őket az aranyos sült krumpli hegyek mellé. Ebédidőben nagy volt a forgalom, a sorszünet nélkül kígyózott az üzletek előtt. Mindenki megkapta a maga papírba csomagolt adagját, egyesek haza vele, mások megsózták, ecetet öntöttek rá, és az utcán ették meg. Mindig összefutott a nyálaszámban, amikor Mrs. Bertram kutyájához mentem a halaskomplis üzlet feletti lakásba. Most is vettem egy mély lélegzetet a kis utcán, és felmentem a lépcsőn. Mrs. Beltram a konyhában, szokott helyén ült. Kövér nagy darab, szemtelen asszony volt, szájában az elmaradhatatlan cigaretta. A térdén lévő zacskóból sült dobált kutyájának kölyöknek, aki vele szemben ült. A kutya ügyesen elkapta sorba mindet. Kölyök rácáfolt a nevére. Hatalmas, bozontos teremtmény volt, bizonytalan származású és ingerlékeny. Mindig kellő tisztelettel bántam vele. Kölyök még mindig meglehetősen kövér, Mrs. Beltran, mondtam. Nem próbált változtatni az étrendjén, ahogy javasoltam? Tudja, említettem, hogy nem lenne szabad kizárólag halon és krumplin tartani. Az asszony intett a kezével. Könnyű kis hamú eső hullott a blúzára. De igen, csináltam egy ideig. Elhagytam a krumplit, és csak halatottam neki minden nap. De nem szerette. Imádja a krumpliát. Bizony. Értem. Nem szólhattam túl sokat az étrendről, mert az volt az érzésem, hogy maga Mrs. Bertram sem igenevett mást, és tapintatlanság lett volna hangsúlyozni, hogy egy jókora adag sült hal éppenséggel nem fogyó kúrásétel, mivel alakja, akárcsak a, akár a kutyáé, ennek ékes bizonyítékát adta. Tényleg nagyon hasonlítottak, ahogy ott ültek egyenes tartással egymással szemben. Mindketten hatalmasak és mozdulatlanok voltak, ugyanakkor valami szunnyadó erőképzetét keltették az emberben. A kutyák gyakran lusták és jó természetűek, de postások, újságkihordók, házalóárusok hosszú sorakényszerült kétségbe esett kitérő hadműveletekre, sarkukban a hirtelen szörnyeteggé vált a csarkodó kölyökkel. Élénken emlékeztem arra a kefeárusra, aki bicikliének kormányán himbálódzó portékájával szép kényelmesen karikázott a kis utcán. A ház érve lassított, majd amikor kölyök az utcára katapultált, úgy nekilódult, mint a Tour de France győztese. – Nos, mi a baj, Mrs. Bertram? – kérdeztem témát váltva. A szeme folyton váladékozik. – Igen, látom. A hatalmas állat balszeme csak nem teljesen csukva volt, és a lecsorgó váladék sötét nyomot hagyott a pofájának szőrzetén. Ez még fenyegetőbbé tette megjelenését. Valami ingerli a szemet, talán fertőzést kapott. Jó lett volna rájönni, hogy mi akkozza bajt. Lehetett idegen test vagy kötőhártya gyulladás. Kinyújtottam a kezem, hogy lehúzzam a kutya szemhéját de kölyök, nélkül, hogy megmozdult volna, egészséges szemével merően nézett, és kivillantott a félelmetes fogsorát. Visszahúztam a kezem. Äh, igen, igen, majd adok valami antibiotikumos kenőcsöt, abból nyomjon egy kicsit a szemébe naponta háromszor. Meg tudja csinálni, ugye? Hát persze, hogy meg. Szeréd, mint a bárány. Kifejezéstelen arccal újabb cigarettára gyújtott a csikról, és mélyen leszívta a füstöt. Bármit csinálhatok vele. Remek. Ahogy a táskámban kotoráztam a kenőcsöt keresve, a vereség jól ismert érzése kerített hatalmába, pedig csak az történt, ami máskor is. Kölyköt mindig csak jelentős lőtávolságból kezeltem. Soha sem próbálkoztam semmiféle meggondolatlan lépéssel, mondjuk hőmérőzéssel. Megvallom, soha életemben egy újjal sem nyúltam hozzá. Mrs. Bertram két hét múlva jelentkezett ismét. Kölyök szeme nem javult, sőt, rosszabbodott. Siettem hozzájuk. Utcájukba belélegeztem a boldból kiáramló finom illatokat. Kölyköt ugyanúttal láttam, mint előző alkalommal. Egyenes tartással ült, a gazdájával szemben, és a szeme kétségtelenül erősebben váladékozott. De ezúttal úgy láttam, valami más is van ott. Előrehajoltam, és közelről gondosan vizsgálgatni kezdtem a kutyapofáját, de egy fenyegető morgás figyelmeztetett, hogy többet ne engedjek meg magamnak. És valóban megtaláltam a baj okozóját. Egy parányi papilómia volt az, amely a szemhéj szélén nőtt, és dörzsölte a szaruhártyát. Mrs. Bertramhoz fordultam. Kis daganata van, az izgatja a szemét, amiatt váladékozik. Daganat! Az asszony arca ritkán mutatott bármiféle érzelmet, de egyik szemöldöke most felfelé rándult, és a cigaretta egy pillanatra megremegett a szájában. Még hallani sem jó. – Ó, teljesen jó indulatuk, válaszolta. – Nincs miért aggódni. Könnyen el tudom távolítani, és kölyök teljesen rendbe fog jönni. Nyugodtan mondhattam ezt, mert az e betegségek valóban egészen mindennaposak voltak, és egy kis helyi érzéstelenítő injekció, egy gyors nyisszantás az íve tollóval könnyedén megoldja a dolgot. De ahogy a nagy testű kutyára pillantottam, aki fél szemmel fagyosan nézett rám, aggodalom hasított belém. Előfordulhat, hogy kölyökkel mégsem lesz olyan egyszerű. Balsejtelmem megalapozottnak tűnt, amikor másnap reggel Mrs. Bertram behozta a kutyát a rendelőbe, és ott hagyta a kis kezelővel. Nyilvánvaló volt, hogy el kell kábítanunk, még mielőtt bármit is tennénk. Az új gyógyszerek özönében olyan kiváló nyugtatókat alkalmazhattunk, mint például az acetilpromazin. Ehhez azonban arra az apróságra lett volna szükség, hogy egyikünk lefogja azt az oroszlán fejet, míg a másikunk felemel egy bőrredőt és beleszúrja a tűt. Kölyök nagyon világosan értésünkre adta, hogy nála az ilyesmi szóba sem jöhet. Az idegen terepen fenyegettetve érezvén magát vadul ugatott, s fogát vicsorgatva rohant Szigfriednek meg nekem, amint megpróbáltunk belépni a helyiségbe. Nagy sietve hátráltuk, és bezártuk az ajtót. Kutyafogó, javasolta Szygfried minden meggyőződés nélkül. Megráztam a fejem. A kutyafogó puha húzalból készült hurok volt, egy hosszú rúd végén ügyes kis eszköz, amelyet a problémás kutya fejére húzunk, és addig tartottuk, amíg beadtuk az injekciót. De kölyök esetében ez olyan lett volna, mint hogyha lasszóval próbálnánk megfogni egy szürke medvét. Ha sikerül is a hurkot átvedni a kutya fején, az még csak a rémséges küzdelem nyitányát jelenti. Volt azonban már dolgunk makacskutyákkal az előtt is, és ügyes kis trükköt tartogattunk a tarsójunkban. Nem butalos esetnek tűnik, Mormolta a Siegfried, és én beleegyezően bólítottam. A megközelíthetetlen páciensek számára mindig tartalékoltunk a hűtőben egy adazzamatos magdalt marha húst. Ez olyan csemege volt, amelynek egyetlen kutya sem tudott ellenállni. Egész egyszerűen feltörtünk néhány kapszula, nem butált, és beleszortuk a hús közé. Majd vártunk, míg az állat jó ízűen elszenderedett. Ez a módszer mindig bevált, azonban időigényes volt. Eltávolítani a parányi daganatot csak pár perces munka lett volna, de várnunk kellett, vagy húsz percet, amíg a szerhatott. Miközben a gyógyszeres húst készítettem, igyekeztem nem gondolni a ránkváró sürgős hívásokra szerte a környékem. A kezelőből a kertre nyíró tolóablak ablak alja résnyire nyitva volt. A nyíláson keresztül bedobtam a húst, s mindketten az irodába mentünk, hogy felkészüljünk a vizit körútunkra. Visszatérve arra számítottunk, hogy kölyköt békésen szúnyókálva találjuk, de amikor bekémleltünk, az ebb az ablaknál termett és vicsorgott, mint egy kiéhezett farkas. A hús érintetlenül hevert a padlón. Az áldóját, kiáltottam. Ezt nem tudom elhinni, eddig egyetlen kutya sem utasította vissza ezt a finomságot. Szygfried a homlokára csapott. Micsoda átkozott istenverése, gondolod, hogy megérezt a nem bután szagát? Próbáljuk meg egy nagyobb adag vagdaltal. Készítettem egy másik adagot, és azt is bedobtam a nyíláson keresztül. Visszavonultunk, hogy elaltassuk a kutya gyanúját, de amikor tíz perccel később odalopakottunk, a kép mit sem változott. Kölyök egy árva sem evett. Mi az ördögöt csináljunk most, kiáltott felszikrit. Mindjárt ebédidő, és még el sem indultunk. Valóban közeledett az ebédidő, mert egy könnyű kis szellő meghozta az utcán át a halas krumplis üzletből kiáramló első illatot. Vár csak egy percet, mondtam. Azt hiszem tudom a megoldást. Végig a Trengét utcán, és egy zacskó sült krumplivart értem vissza. Egy pillanat műve volt beletenni egy-egy kapszulát a krumpliba, és bedobni a nyíláson. Kölyök azonnal rávetette magát, is gondolkodás nélkül felfalta. Újabb marékrumpli, újabb kapszula, és így tovább egészen addig, míg meg nem kapta a szükséges adagot. Ahogy ott néztük, a kutyavadságát fokozatosan valami szeretetre méltó bárgyúság váltotta fel, és amikor néhány bizonytalan lépést tett, majd oldalára dölt, már tudtuk, hogy győztünk. Most végre kinyitottuk az ajtót, és beléptünk a szobába. Kölyök boldog révületben volt, és mi néhány perc lefolgás alatt elvégeztük a műtétet. Még mindig kába, és szokatlanul békés volt, amikor gazdája később értejött. Mikor behozta az irodába, hatalmas feje az íróasztalon magasságáig ért fel, és majdhogy nem mosolygott rám, amikor leültem. Eltávolítottuk azt az apróságot, Mrs. Bertram, mondta. A szemem most már rendben lesz, de felírok linkoszint tablettát, hogy megelőzzük a további fertőzést. Miközben a tollamért nyúltam, hogy felírjam az adagolást, néhány régebbi általam írt címkére esett a pillantásom. Abban az időben, még mielőtt az injekciók elterjedtek volna, sok szájon átadandó gyógyszert rendeltünk. A címkére különféle utasításokat írtunk. Mixtúra ökröknek, egy pint melaszos vízben adagolandó, szilu borjú részére, fél pint zablisztkásában adagolandó. Egy pillanatig csak tartottam a tollam. Majd életemben először ezt írtam. Tablett a kutyának, naponta háromszor, sült krumpliba téve adagolandó.